Mine korte øjeblikke. Nu er jeg nået til side 5 i hæftet, og historien hedder En god dag på kontoret. Min opgave som edb konsulent hos regncentralen på Frederiksberg i 1970'erne var blandt andet at møde op hos firmaets kunder og lytte til deres EDB-løsningsbehov, og så efterfølgende hjem på kontoret og omsætte det til en kørende løsning i vores. Servicebureau. En af disse kunder var brystet på Kristentavn, ovengaden og ovenvandet. Man kom ind af en stor port i en hvid bygning tæt ved kanalen. Ind i gården skulle man ned i en oplyst kontorkælder. På kontoret havde vores firma nyligt leveret computerterminaler til brug for at ordre registreringsopgaver hos brystet. Anledningen var en slags komme-i-gang-leveranelse, en slags premiere. Kundens direktør var i dagens anledning også til stede sammen med afdelingens chef. På et tidspunkt stillede direktøren mig et spørgsmål, om man nu kunne regne med udstyret. Jeg havde en af de såkaldte gode dage, så jeg svarede prompte, ellers havde jeg jo ikke været her. Det tog han for gode varer og var tilfreds. Det hele forløb, løb, som det skulle. Endnu en god dag på kontoret.